На достатню відстань. Снейп сьогодні спробує проникнути крізь люк. Він уже довідався все, що йому треба. А тепер і Дамблдор не зможе йому завадити. Б'юся об заклад. Це він прислав того листа. І в Міністерстві магії всі вкрай здивуються, коли там з'явиться Дамблдор. Але що ми можемо? Герміона охнула, Гаррі і Рун рвучко озирнулися. Перед ними стояв Снейп. "Доброго вечора", привітався він. Діти витріщилися на нього. "Такого гарного дня не варто сидіти в замку", сказав він, криво посміхаючись. "Ми просто..." Затнувся Гаррі, не знаючи що сказати. «Маєте бути обережнішими», – мовив Снейп. «Коли так тинятися, хтось може припустити, ніби ви щось задумали. А Гриффіндор уже просто не може втрачати очки, правда?» Гаррі почервонів. Діти повернулися, щоб іти на двір, але Снейп знову до них озвався. «Май на увазі, Поттере!» «Ще одне нічне блукання, і я особисто подбаю, щоб тебе звідси вигнали!» «Гарного вам дня!» Снейп пішов до вчительської. Коли діти вийшли на кам'яні сходи, Гаррі повернувся до друзів. «Добре. Ось що ми зробимо!» – рішуче зашепотів він. «Хтось із нас – Має стежити за Снейпом, дочекатися біля вчительської, а потім, коли він вийде, піти за ним у слід. «Герміоно, це зробиш ти!» «Чому я?» «Бо це очевидно!» – докинув Рон. «Ти вдаватимеш, ніби чекаєш професора Флитвіка, ясно?» І додав тоненьким голосочком. «Ой, професоре Флитвік, я так хвилююся!» «Мені здається, я переплутала питання 14Б». «Ой, заткнися!» – обурилися Герміона, але погодилася стежити за Снейпом. «А нам краще пильнувати коридор на четвертому поверсі», – сказав Гаррі Ронові. «Ходімо». Але план не вдався. Не встигли вони підійти до дверей, за якими був Флафі, як там виникла професорка Макгонегіл. І цього разу вона вже не стримувалася. Мабуть, ви гадаєте, що вас важче позбутися, ніж лихих чарів? лютувала вона. Годі вже цих дурниць. Якщо я почую, що ви знову сюди прийшли, я зніму з Грифіндору ще 50 очок. Так візлі, зі свого гуртожитку. Гаррі і Рон повернулися до вітальні. Тільки-но ну, Гаррі сказав, а ну, принаймні Герміона сидить на хвості у Снейпа, як відхилився портрет гладкої пані і показалася Герміона. «Вибач, Гаррі», – забіткалася вона. Снейп вийшов і спитав, що я там роблю. Я сказала, що чекаю Флитвіка. А Снейп зразу пішов і покликав його. Тож я тільки тепер звільнилася і не знаю, де дівся Снейп. Ну що ж, тоді іншого виходу немає. Правда? Спитав Гаррі. Друзі мовчки дивилися на нього. Він зблід, а його очі зблискували. Сьогодні я постараюся першим дістатися до каменя. Ти з божеволів Вигукнув Рон Не йди Запротестували Герміона Після всього, що сказали і Снейп Тебе ж виженуть Ну то й що? Крикнув Гаррі Невже ви не розумієте Якщо Снейп заволодіє каменем Повернеться Волдеморт Хіба ви не чули Що діялось, коли він намагався Захопити владу Гогвартс просто зникне і мене вже не буде, звідки виганяти. Він його розвалить або перетворить у школу чорної магії. Тут йдеться не про втрату очок, невже ви не бачите».